اللہ تعالیٰ عنو قالا خطبنا عطبت ابن غزوانا وکانا امیرا علی البصران منت تقریر کو ابن غزوان وکانا امیرا او دیچی دینو مشروع گرنرو علی البصران پا مسری باندین فحمد اللہ عليه الحمد علیه الحمدللہ ثم قال اما بات تقریر شورو کو باب دی شورو دی باب فضل جو وخشونت العیش ون اقتصاد علی القریل من المعقول والمشروع والملبوس وغیریا من حضور النفس وطرق الشہوات و اما بعد فا انت دنیا قد آذنت بسرمن دنیا یقیناً دنیا چیزا دے اعلان کرے دے آذنناکا آذنت بسرمن ب سر من ان کوم سو مين د خطې دو خبردارې در کړ دی اووللت حظان او تزای سره مخواواړو او لاړهوللت ح ولم ی کانا اللهصبحبا نه دی پاتې د دینا مگرر معمولی کاصبحبانا لکهلوحيی کې چې سری خوررااک کو ک راگیي او غ داې من ل بېر پاتې وي بها صاحب ووه او کاسی وال سر را غونډئ وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ کوم من سرونه م لَا الادارن لا زواه إلَادَارٍ لا تقریو که خپل کوم ته پهلو شاګ داې تاکهشررانو ته و یا پن تاسو نقل کې دون کې د دینه اعلدارن داسې کور ته وروي لا زواه لا چغ لبرې زواال په ډیرر به ترماغا چې تا سره اوس دلته دي دلته دي بیا خیرې ما به دنیا الله عمر درکرد دی چې د اومرلهبارورې په خ سره دنیا الله درکر د مالو دولت د چې لا ځان سره چې هغه هلتهې خاړي فین نو قبو کېره لا نه نل حجره یوقامام شې بیا سر نهه ویمان صحابو تخدا زکر شوی دی چکانے غردو لکی گی دا د دا جانم دا نوارا پڑھائی کہ او یا کاله پا کتبانی روانی دور اڈونگی رے سوحان اللہ دور اڈونگی لا یدرک لا قارا او بیا هم چې روانې نه شي لاندې کولی دی هغې لله جوورواې والله ل تمم او قسم پله دغه غور چې نه دا به دا جان نمبر د کوي کې خامخ افاجتونمشنګ چې کوخبرنش والله قذوکېره لنا یا قن منتې کې شو دي دا وورې اوس دا ګرم تالو اوس را شي یاخواورې چانم به نه مصررائې مصري جن نام مسیر تاربعین آما مسیر تاربعین آما مسیر تاربعین بین یعنی انما بین مسیر تاربعین من مساریع الجنہ دا یو درشلی درشل چوکات نا طرف او دا طرف چوکات اولانی درشلی اخبا جی بیسر د او تو کارت نظر ور تو کارت ا پوری د غروازی مصیره 40 عاما جنت کوم درا دور کو لاو کو لاودی چې سره پای کی داسی دي نو صالح کاله با پای سفر کی هو د 20 ورسه کډی ګرځي دی کیست سکتے ماشاء الله سم ویل کا جنت غد ته اعلی دروازه چینه غټا دا دیکتش کال جنت غد ته رضا په مقابله دا غد جنت کې سم نحکاري دورا دروازه کاله پېلب په کې سره و دوره اود چې دنا در رووا والله یاتی نلی یوم وکه ويزمم می ن حام الله د پهېمون ج او پهې جوړهکوو ل راشال الله او وکه زم دا به چې د داس چغې ب کوي د په په دیبانې دا سر را ده چې دا به کچارې بقي ب ن زیحانې دسه دې نه د دغه مزه دا حافظان نه دا وړانده اثر دا کاريانو د قرانوبې خوبه شي دغه قران کې الا ماشاءالله ده ناغه چې ته حافظ یې او په جمعه کې ناستې او زه وسره یې ساي به حق ناغه زیبې ته خبره کوي وي, وي دادا نا هو وته نه د چې د دې جمعه د دې دیوال تر خپل دیوال پر دسترخوان خورکې شي او چې د دنیا کوم خواغه خوراګون نه دي اودینه په کې څه پرې غوډلې شي نه او چې دا ټول چې دن اغا کې غوډلې شي په اړه او څوک صرف زو ته صرف زو یوه طروونه شي جکا باندې جوړه یې جکا مطلب یو ارزوالکاتی تاتم ضرورت نشته جکوب له جوړه په یو کې دا کوم نه دراجي ماشاءالله ولیاتی عنا الیوم داسې راز په دې باندې راشي چې ووک از من الزحام دا بده ډیر غنیدو اجینا جکوب پی جوړي سبحان الله ولګیدو ګوندګیدو کذ من الزحام چغار وبګي چغار وبګي چغار وبګي ولقدر ایتنی صابعا صوات ما رسول الله اوس په کیفیات کې اچي دي وې ماته د اپسره چې پوتنو کې مینه مونږ ترغو زوب کې اومم ما لا نا فهم الا ورت الشجر زمون خوارق نو مګر پانی دونو حتا قرحت اشداقنا زمون دا وخت کې دې نو دا پاخش ول پاخش ول او چې دل فارم کړلې فل تقطبرت فشقط بيني وبين سعد بن مالک ما اومند یو صادر نقصتها اغه میچدنه سري کو اوميش لاو اوته بيني او بيره صاد ابن مالك فتظرت بالاستيا و صاد ابن اسمها سشه رو کو يو صادرو ني مالن کو ني اغلنگ کو فن يس كم ني كم کو او سومه دي فما ازبح اليوم منا احد الا اصبح اميرا على مصر من الانصار نو دي صباح تر نه داخير شوه نه نن دي گر دي نن رضیوتن زممنه وغيرها گر درې امیر پیو خار د خارو مانی زوم پکې دا لري امیر سيما ازوم پکې دنا وګورن لريما و انني اعوذ بالله ان اكون في نفسي في نفسي عظيما و ان الله صغيره زپنا وړم پالا ترا چاس نه تغټ قاري او الله سکه چدنا غو صغيره ما دسې دعابرا دعا او باسي شاپورشي او پرران ده والله اللله د منفور مم کې ري دسې دعاه او سره الله هم مجاالني ع د کا عظمن وجهعلني پ نفي صغره الله او الله تجالمي پ نفسي عظاً وند کف صغیره الله ځان سره ممي کې او خپل نفس ک را تغ داې مګ زه الله ځان سدي وړ کې خو چې تاقلیم داګې ځان د ځکه په لږه څیړنې د بیا خبرو باندې شي الله اللهم جل... دعاء به وای اللهم اجعلني في نفسي صغيرا واجعلني عندك عظيما اللهم لا تجعلني في نفسي نا... في نفسي عظيما ولا تجعلني عندك صغيرا ایت الدعاء والمنتزع من الاحاديث او منتزع من القران او ما تاسو دقیق مليو یاد لري دا نه یاد کم دی اغا صحابیتی اللہ مجعلنی من القلیلی تفسیر میں راو رہے ہیں تفسیر عصی اگر إذا اثر ہے المحر و جیز امنی عصیہ اگر اللہ مجعلنی من القلیلی اگر دین روضاتم چی و قلیل من عبادی الشکور تو اللہ مجعلنی من القلیلی اگر دکل اصطاق در شاپوشی در خبری پر پیدا پہلا کرنے دعا منتظر من القرآن دعا منتظر من الحادیث اگر مخترع ندی اگر بید توب الى تي اذا بو ترى نبي دامت ازمن القراني کا رسول توب الى مسلمن والحديث بالصالحين واكان توب الى مسلمن سالم الاذا والحديث بالصالحين يا ايها الناس انتم الفقراء الله دعا به كي اللهم اجعلني فقيرا الغني ولا تجعلني فقيرا الى الفقير فخذ الله تاجله تذكر الله وا یک نم ورانیشا مالانیشا دا دا دا وای دا وای دا ليش دا دا نه ګورې کار ماله خو نه ابو موسی اشعری چه وای اخرجت لنا عائشه رضی الله تعالى عنها عائش رعبسک ثاني وصادر وإزارني ولم غليذر چه ابو پیروای واټ قال الدع قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بي هاذين رسول الله پدې سادرونو کې چې د وفات وشي دي بيستري اړه نار نشي چې نه نو دا ټاتو نه ونې ودي الله قبض رسول الله قبض الله په هاذين دا وي اني لا أو. اول عربي رمات سعدت وسعدت اول العربي ذا اول العرب ان ام رمات سهمن في سبيل الله القول مفصل في شرح كي... فيما في قيل انه الاول مفتي مسلم سيد لم ندعو كتاب ابو رجال الله قيل ان لك ما ما الله ما تشبيه لك دا اول ذو حقته قد قالوا انه قد ذكر بيو فين قلبيني shift ما یو پهک انا انا اني لا اوولعا رامان فی في سرله دا زووق مزمونی دي م زووق لکه زمااج د محمد صي دا زووق م زمینینني دا مشكلل ده او تا ضبلا لباب دا لاب دی چند ل دا فاو را رمقا ان وی لا اول العرب رمى بثمن في الله و اول مجاهد اول ما ده الله تعالی راكي وشيش کلي و لقد كنا نغزو ما رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبي اسلام مرګرتوب کې غذا کوي ما لنا طعام بن له نو خورا کې الا ورق الحبله مگر اغه د لوبیا لوبیا د ترکارې وغیرہ پانی وَهَادَ السَّمُرَوْ دَاغَنَمْ حَتَّى اِنْكَانَ اَحَدُنَا لَيَذَوْ كَمَا تَذَوْ شَعَتْ منکی ما یو سوری غرزولی لکسنگچی بیزی غرزائی بیزی سو دی پچی کاشی پچی پچی پچی اوگو مالو خلطن یوگو سر جوخوا لے بانو حوض بنگو سردی سکلات دکانا سوائے مو الله اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا يا الله ده محمد ده آل رزق قوتو ګرځوا قوت ما يسد الرمق چه سوري صاحب بندي کو دښاله لوز دینو قوت الاخیار وائیکا نا سبحان الله دا طالب دیکھا نا ابو حریرہ سے وہی واللہ اللہ تصمتا لاغذات لا الہ الا ہوا توحید کیا لا الہ الا ہوا چبل ذرد پورا کې کے مصیبت په کون کې داغه نا بل سوک جیتن اغنیشتہ دے دے حد اللہ بردفت مانا لا تش مصیبت د فقیز ضرورت پورا کئ لا الہ الا اللہ ان كنت لا اعتمد و یقینا زوم دا ال مخفف من الوثقل لا اعتمد الامر اگر دې دلیل له ان كنت من قبله لمن الظالم وان كنت من قبله لمن الغالب اگر ک معنا ما غلطه این كنت لا اعتمد یقینا زوم ک ما بلغوا بكبید علی الارض خپل دا کاب جگر په سبانې په مبارې منجو دلوکې د و نه وین کومته لا عاشدل حجره یقیې نلزوم چېخام مخام معبا تاړه کاني در را علاابنی په ګټ بانې منلجو په ګټ بانې منجو د لکې د و نه واق کاو یو الله ح سوه تا برروه وز کېناست او راځمله سرريقي مل الذي یخروجطال دی که نه د سهاحو بانې چې داک من سو خوطاللیمون شری وي نمائلت صور برا تورج رضا یو فیلتی اید بان از کما رضا کارت تر اوار شخص زبا ذروه اوار شما او خشوخون در ازاره و لقد قعدت على طریقی من نذیه اخرجون الله و النبی صلی اللہ علیه وسلم محمد الرسول اللہ ربانی تیرشفت باس سمائیم تیش دهو گشه دهو گشه ده رو پیو فَتَبَسَّمَ مُسْكِيچُ إِنَّ رَأَنِي كَلَّجُولِ دَلَمَا وَعَرَفَ مَا فِي وَجْهِي وَمَا فِي نَفْسِي فَيَشُ طالَمَاتُ بَانِي آرس چې زما په لږه زما په دې مخ کېو ثُمَّ قَالَ أَبَاهِر قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِي جِي قَالَ الْحَقَّ رَضَا وَمَا ذَرَ وَرَضَ التَّمَامُ جَزَاء مَا شَاءَ اللَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ فَتْبَعَتُهُ وَپَتِيشُو سادا خلا ورتم ورو تو دیگاڑی تا دارک مو عزا فاستعذانا نبی سمجھاتو غطوی طالب رسر دے دیری خونه ای کانا فا اذین علیمات ای رضا ابو حر رالا را فا دخل تو ایز دا خلصم فوجدا لبنان فی قدح کور کیایتو سشتے وی آوتا سول اچھا شودر علی گلی لبتائی دی وی مندل سپای پلوخی کی فقالا من این آذن لبن غیردان نا دیکھنا دا پای دکن زینر آذن د قالوا اهداه لك فلان او فلانا ویجی دا فلانی یا فلانا وی دا تاسو هدیه کړی دي قال قباهر قلت لبیک یا رسول الله ازرم زغم ده لراګلیم نبی رسول الله قياس کو ما شاء الله کیو کو قياس کول صحیح قياس ده بالکل ده محمد الله پته روانې دي وی نو دا چ نور طالبان او انحط الى اهل الصفا فدعوا لي ورشه اهل الصفا طريته خير ازي تاسو نبي اسلام چې دنه आवाज کوي قال ديوي وا اهل الصفه ازياف الاسلامي دادو صفي والا داد اسلام چې دنه ملمانو مطالبه ته پدې نه خوشاله کی چې اسلام ملای ازياف الاسلام لا یؤون علی آل دی پنانا حاصلوا الا فالحال سرت انو ولا مال ولا علی احد نو کیلئے پر هو کان علی ثبوت دی باندک داغری په جمعہ کې دیرو وکان وکان اسار می ونی چې ته وګورې شیتا مې سریز لو غاری چې بیا تعالې شي یقین وکړه د دې وال کلاری جمعہ ته کتاب ګور مزیه وکړه یقین پکې او ګې مزیه او ارمان به کو چې دا وخت د باندې راشي نو دوستا 2000 تومان ورارمان بوکی الله الله میرسه ویلا درس پته ویلا میرسمه حقسي ولې دا سره رضوا او د بی جمعه کې ناستونه دی التاریخ یې قصته دې کې بارته کړې تا ډې ویځوځي وې دې مه حراس ترجوغ دغه کې ناس کومه داسټر رضوی شپه په لار acá په تورواندیا چې ته وته یې ماته یې څه ولحقه یې ما غوښن کوه راځه نه کوه نه ይችላል شي به دې دې څه ولحقه علګرو غزوګر وروړي چې نیک وربه اعظمه هیما د څه میچ ودي په څه کار یې څرمه راځاره کې ماته کرزي ورشه او کزې زم ما کتاب یې راوستي دا پر کتاب وره یبره او خطر ایما ته وي چې مزید یو کړی سمو حق مزید یو کړی ایما ته چې مزید قطاو کړی خزه د خپل کور د خپل د زغم مسافر طالب غریب د خپل په جمعاته ماشه باندې مطاو ما ته مزي جوړي امه ته چې تپوس خورانو او غانه چې تم ما ته څنګه وایي مزي دی دا تپوس خورانو امه اپیږي نو چې کلیجه چې معقوله وایي دا یو من ته وی چې مزي نه پدی اعتباروي چې درالم ته په هغه ځاناستي چې په کوم ځای باندې وښي رحيم الله زمونږ ټولو استاد دې زما کې نورو دريږي دا ټول دا موږ سره ما چې دې زته تاسو غوړنه مزي دی او پړي ایمازی دا روان دی عبدالکلام مینو کې لگا دې زبرو چې دلته چې کومه باندې پدکزه اوسه میره مولانا کوه ارضی الاکی دا ټول مدین ماراجا بکرو عالده چھجا لاکی ای کو ای مازیو هر ذکر دا ووتل نو اتئی ای ما بو توئی چې د دې غار تک بلادی لا پسور پکره تا کړی ورستو باندې کوم نا سوا ها نا پلان کې په نحوه کې رت کړی تمات له وای چی سابې تورتي ګرانني سمه چې تاسو د خپل مسلمان کاري او د مسلمان کارم نو تاسو مسلمان نه یی یماده چې تاسو په پته لګی تاسو په برته لګی وای چې ما مساله شونک لا ګرځ تور ګیږم مخالف چکر لاوڅه کړته مستاسکه کله کله زفاهې چې چکر لاته یماده یماده چې ما ته چې چل خو خ دی الحمد الله بس ل شي را دی او چې سې دیو جو کانکر اتول مخالب شوي دي او یو مې پهې استاد د دغهله چل نه راي مظه را سره نه شي کوی خو چلله نري کانزې را ته کوي او لاسې فور تهفره او دوعا شروع کو ما ته چې اوس ترتهکه کوې انشاءالله تاه ب تعالی هم لوانېشه او لیوانې شو او بیا په کې به منې والې غول بیا خوانم بیا په کتههې په دغ حالتې بر شو دی اصله دې ماته ویچ اوسپر اوسپر تک ژوند چې په یو قدم تر ارش پورې رسې ماري دل دې رفتار ده پرده شان الله بندا وین نه چر ملنګ کو نه چر ملنګان م دا ګوره ملنګان دي دا تاسو ښاقونی چې هغه چرث کی بنش کی موشته دا ملنګ دي او د ملنګ تلن بمنی وای څوټه بګمن باسه ووادي په اسلامي قانون دي چې الله دې اسلامي قانونو څوټه بګمن باسه ووادي دا په ټول او د وی دلچی یمنه وی دلاده خو ملي شي دا به نه شي کولی بس کل خوونه خپل کار برابرې دلته یو کړی راووله ورته کوله چې ورته کولج وره بلکاستي اوازو کو او سمسته نه بلکاست اور کوئی لرشا کلی ورته ادمکه باندې او په راکیه خو دې استاغه غه یو ته جننه دلته کې دې ملانې موجوده موجوده شي هم خبره کوله له لا نېری دی او دا دا دې دلته یو مسولہ هغه کله تعلیم نو دا الله رحمن الفرح ما وړي بيتان قران نه ویلي ما دی نه لږې قران ما امور نه ویلي اوس ته یې کړی دی دا یې روانو نو یوخذو فرات یو مالنګ پسی یو مالنګ دی تاغلې دا مالنګ دی یا صاحب نو وځيګه څنګه به زرا مت مسابقو وای دی مې کوم بل دی څنګه په روان شو او څو ښه دي نه راغلي اصل دا خداه رخصو چې ترون مونږاتې لاريږي روانو ناغامجیت وته فکر او اجازه کې دغه یې رسول الله آیات یې چاروونکړي ما یې یا رسول الله یا بس یو الله مچ ورنه خليږي دا د پنځې دور د یو وخت بله کېږي دې چې کړه دا و شي زوور زاشي الله لې نه راوي الله سو پیدا کې دا د رب قانون دی چې مچ تا خپل کارې چيږي بارحال بارحال ويغيثو كنا وكانو نبيه الإسلام إذا أتتو صدقة باعث بها إليم نبيه الإسلام صدقة نخوى الله آبه أغيته لقل ولم يتناور منها شيئا وإذا أتتو هدية تهدية لها وإذا أتتو هدية ده لفظ مئوينو ده خوش على شو ديه وينم هدية دي خوش تعبير برابر دي. اذا اعطت هديه ارسل الي هديه براله اوي چې نه اغيتم لګرو او اصاب بنها خبره باندې نه څو خبرل واشركم فيها نه درپګي شریکړو يروي جماعت هيوي نورو غني په ما ته وې چې هېره باندې وتابه واسکا فصا ان ذلکا تر باندې رضا کې بدولګيده فقلت ا ما هذا اللبن في الصف ده نورو لبي او ده څوکي ورته چرشي کنتو احقا تاری فختل بھی تفسیر اکی کنا کنتو احقا انصیبو من هاد اللبن شربتن اتقووا بیا پکار بیشتر امال را کروی ما بس کلے وی ازو بی قویشے وی او چغیراشی نبیان فدیم یرادا ماتبو چیداؤ گرزوا جگرزون ناغب تولیس کی ماتبک ایس دبادی کی زکر تقسیمون کی طبیس دبادی کی کنتو احقا من هاد اللبن شربتن اتقووا بیا فا اداجاو چغ فما تحكمه سفقونت أن أعطين بلالار مشتري جنا استاذ أمر جي محمد رسول الله أمر جي صلى الله عليه وسلم ورقون بي وما عطا أن من هذا اللبن ويقول لا أخطا ما نشتر ومئن هو لم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله ده الله وده الله ده الله ده الله ده الله حكمنا بالخلاسين ونه ده الله ده الله ده حكمه وعجب زادا فهناش تبقى بحباربان وإن الله وإن الله تاسو مونږ د دې نووس دا فرض د سيادت راځي باري ناروان و واستعراو راسېنده جدنو ها دې دې نه راځه من البيت سبحان الله سبحان الله په خپل فرض باركي راست مالوني کې د نبي اسلام په د ناس زندان نه راځي تاسو په فکر یې اړه دې نوبرزن لدیکی کین اصل چلاتی کین اصل نو فقالا نبیز اباہر اباہر یا اباہر قلت لبیک یا رسول اللہ قال خم دا واخلا دا واخلا فا اعطیهم دا بیبر ورکوا قال لی فاخفت القدحل لوخن وارستو فا اجت فجھالتو اوتیه فيله <تصفيق> بمور كوفا يشرب حتى يرو ثم يرد اليه القدر اعطيه الرجل فيشرب حتى يرو فيسمج سلسل ترترى هذا موجود هذا الخليقه ثم يرد عليه على قدح حتى يرو ثم يرد عليه حتى انتهيت الى النبي الله عليه وسلم نبي الاسلام تروت سدم وقد كلهم قوم سالم سيدنا اغا مرشيو فاخذ القدره نبي الاسلام لوخغص فوضع هو لا يده فلاشيء يقدر نظرا الي اتوقتا فتبسم بهان فقال اواهر قلت لبيك يا رسول الله قال بقيت انا وانت كما ذو طاطيو قلت صدقت يا رسول الله بكل بس ذو طيو مرسوك بعدني قال اقعد كينا فنسقت الكوا فشربت كع سبحان الله فقعدت كينا ثم شربت نسكلي فقال اشرب بسك كما فما ذا يقود اشرب اخیر کی دا اول اسکل امسکل حتا قلت الله والذي باثك بالحق ما عجد له مصلكا دنه زین اشتجذاب کی ورشی دنه ګودامونه ټول داشول شاپور شه رحم الله الله دی مقپور مسقوم کی ای ډوره اخری اخری کتل ډرکار چې شه ډک وړي الګډ ډش ګودامونه ډک دی وړي بوجه ډک دی او چې بیا نور ورشي واکی او انلورډ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 وانا لوخه ورک په حمد الله الحمد لله بسم الله وشرب الفضل چکم باکی پاتینو هغه مسلمان د رسول الله صلی الله نبي بسم الله ويلا الحمد لله ويلا هغه چې دنا راوستل شي فدي په خير ان شاء الله پاک الله ما الله ما الله الله